Розквітла молода жінка, повна гріховно-чортячої зваби, хоч затуляй перед нею лице і втікає світ за очі від спокуси. І почалося. Хата над поповим ставком гула, як весільні бубони. Гульки, регути, дикий шал, паруботство та жонатих дядьків – Тягнули під дідові Фелофієві груші незборимою силою. Жінки плювалися, посилали прокльони на ту безчесну хату. Дівчата пота й заздрили вулиці Ольці, і відверто зневажали її, і ославлювали. Мені ще не було сімнадцяти. Я закінчив дев'ятий клас, вже відгуляв і відпрацював у колгоспі літні канікули, помагав матері вдома, які вже тут гульки. Та не кажуть – де біда, там і Миколай. З'явився мій сусід, шкільний товариш з семирічки Воської Литин. Після сьомого класу він не пішов учитися далі, бо й так просиджував по два роки у двох чотирьох класах. Тому він ударився в город, але там ніде не зачепився і вдовольнився тим, що прилаштувався Водиловом на Дніпровську баржу. Платня там була ніяка, робота теж тільки на час навігації, але весько з'являвся в селі гордий і пишний, як Бог. Замітав пилюгу на сільських вулицях широким кльошом, викликав смертельні заздрощі в малечі справжньою морською тільняшкою, а за шматківські дівчата мліли від самої думки опинитися в міцних обіймах моряка. Та вської всього цього виявилося недосить, бо виходило так, що в рідному селі, яке, власно, лежало біля його ніг, була сила не тільки непідвладно йому, але й набагато могутніша, привабливіше, чарівливіша. Ольга Филофіївна висько довго примірявся, аж поки цього літа, з якоїсь там причини, опинившись за шматківці, наважився покорити Ольку. Кинувся на осліп до хати краю грушевого саду на бугрі і скотився з того бугра, не випивши, ні закусивши. І опинився в мене на городі. А я підпушував кукурудзу, і за шерохом сапи, за шелестом широкого соковитого листя, і не почув, як підійшов Васько, став позад мене, покликав. «Мико!» «А, це ти, Васько, здорово, давно в селі». Та вискочив на пару днів. Діло тут одне є. Давно задумав, воно виходить. Треба, щоб ти поміг. Я? Що ж за діло? Та воно й не діло, а так примха, єрунда, одним словом. Ти до дівчат як, ходиш? Ну, про що ти, Васько? Не червоні, не червоні, хто ж не знає смієнів. Вони твій батько, бо ого, у тихім болоті. Ти можеш кинути оцю сапу, щоб ми поговорили? Підожди, Докінчу. Підпушувати. Та плюнь. Мати просила. Ну, гаразд. Підожду. Він спустився до берега, ліг на траві, лінив обполяпував долонями по м'яких листочках гусячих лапок. насилу діждався мене, рвучко сів, показав на траву біля себе. Сідай. Слухай, Микола. Ти ж знаєш Ольку Филофіїву? Ну, чого я питаю? Хто б там її не знав? Ну, і мене ж ти знаєш. Переді мною ніяка сила. Галька он, губрієва, як приндилася, а як я її заграбастав і не писнула. А тут ця Олька. І така вона іще й не така, і ніби всі до неї, а розібратися – то й ніхто. Що за мана? Не вискочило це я судна і прямим ходом, нікуди не звертаючи до Ольки. А в неї і шумить, і гуде, дрібен дощик іде. А мене побачила і мало не з рогачами. Ти чого? Я туди, я сюди, а вона далі. Це ти товаришував з Миколою, з Міяном? Як так товаришував? Я і зараз його найближчий товариш. Ах, найближче? Ну то от, приведи завтра Миколу до мене. Приведеш, то може і тебе впущу до себе. А не приведеш, то не показуй і очей. Ти отаке чув, Микола? Каже, приведеш? Каже, тоді впущу. Може. А не приведеш? Каже, то вбий тебе Боже сила. Ти мене чуєш, Микола? Хіба я був глухий?